Я собі захотів політати десь під небо. Двоє гарних крил, і мені вже ніц не треба, сповідався магнітофон. О, і репертуарчик актуальний, навіть вголос промовив Петро. Що ти сказав? не розчула Леся за гуркотом музики, бо гриміло таки порядно. Репертуар кажу добрий. «А ти що думав? Як село, то вже тільки... Ти ж мене підманула, так?» «Та ну, ось тобі і ну, і музика в нас, і танцюємо мене гірше, як в місті. Показати?» І не встиг Петро отямитись, як дівчина потягла його за собою у центр кола, яке миттєво розтопилося, пропускаючи нових танцюристів». Залуважно вивчав міського гостя. Леся крутонулася навколо себе, здіймаючи вітер спідницею і демонструючи всім стрункі ніжки. Петро, що танцювати ніколи не вчився, але через згадану вже фізичну підготовку досконало володів своїм тілом, викинув якесь невідоме науці, але досить граційне па і поклав руку дівчині на стегно. «Це швидкий танець!» – прокричала вона йому на вухо і викрутилась з обіймів. Петро стенув плечем. «Швидкий то швидкий, хоча хто сказав, що танцюючи швидкий танець, не можна тримати дівчину за талію?» Він відчував себе центром уваги, тому намагався не дуже викаблучуватись, але розкутість рухів взяла своє, і коли музика скінчилася, дівчата, що танцювали поруч, нагородили його оплесками. «А ти добре танцюєш?» – посміхнулася Леся. «Хіба?» – здивувався Петро. – Краще за наших хлопців. «Ну, це вже комплімент». «Ні, я серйозно». Очі її дивилися на Петра з невдаваним захватом. Здається, непорозуміння, що сталося дорогою до клубу, можна було вважати вичерпаним. У такому самому стилі вони протанцювали і другий швидкий танець. Петро навіть призвичаєвся, що його відверто розглядають. Народу в залі більшало, і до танців приєдналися старші дівчата. Хлопці жували цигарки, стоячи по під стінами. «А зараз на численні прохання трудящих», – цинічним голосом завів диск Жокей, – «оголошується повільний танець». Кольорові прожектори припинили свої безумні стрибки – Народ заюрмився, підбираючись у пари. Леся запитально дивилася на Петра, а він чомусь не наважувався простягнути до неї руку, коли раптом відчув на своєму плечі чийсь доторк. «Ви дозволите?» Перед ним стояла дівчина з коротким білявим волоссям, що трохи завивалося біля вух обрамляючи приємне кругле личко. «Петро в першу мить не впізнав його, а потім в голові стрельнуло. Поштарка!» «Здається, у нас не білий танець!» металевим голосом промовила Леся. "То що?» не озираючись в її бік, відповіла Поштарка. «Він мене запрошує!» «Ви ж мене запрошує, та правда?» і вона поклала свої білі руки Петрові на плечі. Хлопець озирнувся на Лесю. У тієї аж іскри з очей сипались, а нахабна поштарка притулилася до нього всім тілом, недвозначно пропонуючи обхопити талію. Зрозуміло, що якби це була будь-яка інша дівчина, навіть принцеса Монако, лейтенант без сумнівів відштовхнув би її. Але тут він завагався, згадавши про службовий обов'язок, про те, з якою метою він власне опинився у селі, про Миколу Пилиповича, старшого групи, який сподівається на його Петра мудрість, і врешті-решт про професійну честь. Всі ці думки за одну мить Пронеслися у хлопцевій голові І саме цією миттю Скористалася поштарка Вона зробила невеличкий крок у бік Не відпускаючи петрових плечей Потім ще один Закручуючись у ритмі іноземної молодії І захоплюючи у цей вир Свого партнера Лейтенант несподівано для себе підкорився цьому рухові і поклав руки на дівочу талію. Він тільки кинув останній вибачальний благальний погляд на Лесю, але та їла очима свою несподівану суперницю, а потім її затулили танцюючи. І навіть цей погляд загубився у вихорі світлових зайчиків від зеркальної кулі над сценою. «Когось виглядаєте?» «Ага, а виглядаєте когось?» Трохи хрипкувато запитала Петрова партнерка, не випускаючи його плачей. «Я?» «Ні», – отямувся хлопець. Вона притискалася до нього своїми пишними грудьми і дивилася просто в очі. Треба було брати ініціативу у свої руки. «Наталочко!» – Петро швидко згадав, як її кличуть. «Зачекай, щось я забувся. Ми хіба на ви?» Він міцніше обхопив стан дівчини, – і вона це відчула. «Ні, я так просто думала, може ти забувся?» «Ображаєш, невже я можу забутися те, що було зранку?» «А що? Щось було?» Вона хитро посміхнулася. Він різко крутнув партнерку навколо себе, так що довга спідниця обкрутилася навколо ніг, вона відкинула голову назад. «Було», – оксамитовим голосом сказав він. «Ми перейшли на ти». «У тебе чудова пам'ять. Ти все пам'ятаєш. Я навіть пам'ятаю, що ти обіцяла мені знайти ворожку». Наталка здивувалася. «Ворожку?» Петро наморщив чоло.